Pe lëmishtë farëmdrojmë Allahun Azza wa Gjell I cili na mundsoj që ti përjetojmë dhe këta ditë të më dhaja Dhe lusim Allahun Azza wa Gjell Që Allah usëpari me adhurimet tona Që ja kemi kushtu ati Allah Azza wa Gjell të jeti knachur Ne edhe më te i vazhdojmë Të flasmi dhe të njihemi Me bujarin e Allahu të azzo gjell Ndaj robërëve të ti Duk e lutë Allahu të azzo gjell Që nga mirësit e ati Allahu azzo gjell Mos në banë mahrum Lezër të ndërshëm Allahu azzo gjell Ashtë aji cili tharet Njerëzit të jenë banor të gjennetit Dhe Allahu azzo gjell është a i cilis briti libra dhe dërgoj për nga merë që që jam nësojnë umetit rrugën e gjennetit. Transmeton imam Bukhari u një hadith, ku për nga meri sallallahu alai sallem, ishte duke fjetë, erë Gjibrili alai sallam dhe Mika Ili, dhe e gjithën për nga meri në allahu duke fjetë, Gjibrile A.S. tha Ke është një njëri që Si të ati flenë, dërsa zemra ati nuk flenë Pra për nga mërë të lotë Kanë pushu dhe kanë fletë Dhe të mesinë, dërsa zemra të atyre nuk kanë fjetë Par këtë arsi edhe ondrat e për nga mërëve të lotë Kanë qenë shpalje apo pjesë të shpaljes Si që kanë orë në hadithet të pengamerit sallallahu alai sallam A tërë Mikaili alai sallam Tha në sel një shemblë për këtë njëri që flan Me si e zemra ati nuk flan Tha Gjibrili alai sallam Shemblë i këti njëri utë Shemli këti njeriut me atë të cilën ka ardhë ashtë sikur shemli i një mretit që kanë dërtu një palat të bukun mesin e palatit ka shtru një sofr të modhe e pas të i ka dërgu një njeri që t'ifton njerëzit e ato që i përgjigjen dhe t'hajnë atë sofr Thë mbreti është Allah azza o gjell Palati është dini Allah të islami Ndërsa sofra që është ru është sofra e gjenneti Aj që ifton njërzit Që ti përgjigjen Mbretit është Muhammed Pra ato që i përgjigjen Për nga merit Allah Do të hajnë në sofrën E Allah që e ka pregadit në që në netin e ati, për nga meri sallallalli sëllem, ishte idhimshëm për neve, ma shumë se sa ne për vetën të orë. Le të ndëgjojmë këtë adit të për nga meri sallallalli sëllem, ardhën disa njërës të për nga meri allahut, dhe pranuan islamin. Pasit që pranuan islamin, Njoni nga ata i tha për nga merit Allah Oj dërguar e Allah Përse nuk jo lut e Allah Që Allah të jep sundim si që i ka dhonë Sulejmonit a.s. Allah i tha sundim Dhe pushtet Sulejmonit a.s. Deris Allah dhe gjind janë ështroj A tër për nga meri Allah të uqesh dhe tha Tha ku pe din do shtë Allah Një robit të laut Pra pe nga merit të laut I ka dhonë diçka që ashtë mama dhe shtore se sa Sundimi sulejbonit a.s. Pasaj tha pe nga merit sëllëllëm Tha lau azze o gjellë qdo pe nga merit Ja ka dhonë nga një luqe Do të thotja ka garantu një luqe Që nëse i lutë është allaut Allaut azze o gjell i përgjigjë Tha që do për nga merë I allaut e ka shfridzu luqen e ati Njëri nga ato që e shfridzoj luqen Ishtë dhe Soleimoni a.s. Që i kërkoj allaut azze o gjell sundim që Asi sundimi nuk i takon as kujtë Dhe Allah u ja dha sundimin Kona në poshtetin e Sulejmanit a.s. Allah u ja nënstrojit dhe gjinët dhe shejtanët Por këtë arsie Kur i arë shejtoni për nga merit Allah duke qenë në mas I arë për nga ona e fityrës e për nga merit Allah Dhe për nga merit Allah zjati dorë e pastaj e tërheq Pasit që dha selam Sahabët e pytën për nga merin Allah dhe i thënë, Ja, Rasul Allah, veprove sot diçka namaz, që kurse ke pos zakon të veprojsh në këtë manirë, ndë gjëni që ka u përgjith për nga meri sallallahu alai sallam. Tha merë shejtonit të më ngacmon në namaz, tha deshta të, të zonë, thavë Allah, me për zonë shejtonin, tha do të kisha lidhë në medineh, dhe gjatë ditës do të kishin lujtë thmitë me ta. Mirë po kusë gjatë adorën, thamu kujtu luqë e vlau tim Suleimanit, alejselam që ju pat lutë allaut, që allau azza o gjellë që janë nështronë gjinët dhe shejtanët, dhe këtë luqë e boni Suleimoni alejselam dhe tha, o zotima, mos ja mundëso këtë askujt nda kryesave tua kamo kujtosh lutja e Suljmanit alayhis salam tha por këtarsi i tha e shlova shejtanin dhe nuk e lidha pra pejgamberi sallallahu alaihi wasalam tha disa nga pejgamberët ta e kanë shfitur lutjen e tyre duke e qenë në dhunja kanë kërkuar për Allahu dhe Allahu i ka dhënë ndërsa disa të tjerë tha lutjen e tyre e kanë përdorur Kër populli e ka shqetsu maksimalisht për nga merin, nuk jo ka përgjit dhe nuk jo nga nështro, kanë bon luqe dhe Allah u belon dhe dënimin e ati ja ka zbrit popullit ati. Ndërsa ti ojtë dërguar e Allah, kore shfritzove dhe kore përdore luqen, që Allah u të garantoj që të përgjitën, Për nga meri sallallahu li sëllem tha Ndërsa un e rujtja luqen time për ahiret Tha un e rujtja luqen time për ometin tim në ditën e gjikimit Pra cila është luqe e për nga meri të laut Qa allahu azze o gjell ka garantu që do t'i përgjigjet A kërkesa e për nga meri të laut që allahu azhe o gjell që ja mundzon dhe për nga merit sallallahu a.sallem në ditën e gjikimit të ndërmjetëson për ometin e ti pra le të ndëgjojmë këtë hadith të për nga merit sallallahu a.sallem thot për nga merit sallallahu a.sallem për derisa njërzit rinjallën ditën e gjikimit dhe në kanal hadithet të për nga merit të laut Se njerëju trupi i kalbet në tërsi Pra njerëzve të thjeshtë Po qofshin dhe shëhida Trupat e tire i kalbet Për pos për nga mërëve të laut Që kemi argumente të sakta që trupat e tire nuk kalbet Ndërsa për shëhidet Ka thonë disa djetar Që ka mundësi për ndërë Të shëhidit Allah dhe trupin ati nuk ja kal Me gjitha ta nuk posedojmë argumentet të sakta Thuat se Hamze ibn Abdul Muttalibin Kër kanar vërshimet për skajt kodrës dhe hudit Dhe janë detiru muslimanet Që vërezat e shëhidat dhe të hudit t'ingrejnë malar E kanë shpalu varin E agjës apen nga merit Allah E kanë shpalu varin Dhe vëllavit të penga meri të lau për nga qumsht Hamze ebni Abdulmut Talibit Pas disa vite dhe a farsish 46 vite Tha kune kemi shpalu Hamzan Tha prej plagës e Hamzes redh të gjak Pra ashe mundshme Qe dhe shahidit mos t'i kalb e trupi Ndërsa të qerve i kalb e trupi Pari ashtim te nje kotske. Te lake o kotsk, ke nuk e kal betas kujt dhe prej ksa i kotske Allah asdawa jelis breth o i preçi ele apo shi i chuajtor o i, i jetas. Prej kaj kotske formuat edhe nje her forma dhe trupi njeriu e pastai frihet suri si që kanon në adithet të vërtetën nga i strafili dhe njerëzit dalin prej vërezëve në atë formë si që dalin bimet prej toke. Kjo kock, a kocka e fundit të kërizit dhe disa shkencëtar kinesë konë bashkohore kanë botë disa eksperimente Dhe ka narë në përfundim se kocka e fundit të korizit të njeri Nuk ka atësid asë sen që mundet me tred dhe me kalb apo me gjeg Pa ke është mojgjiz e mrekulli Që për nga merja laut Para nimi e 400 vedve nga ka tregu Dhe tha lau asë zë o gjel i rinjall kryesat e ti Dalin para laut dhe presin të filon logaria çëndrojnë në kom pahet ibn Qayyim tha do e mos robta Allahut do an të çëndrojnë në kom ose në dënjë ose në xerat ato që çëndrojnë në kom në këtë dënjë në namaz do të çëndrojnë olor në xerat ndërsa ato të, të tjetër në çëndrojnë në kom në këtë dënjë kanë me qëndru 50.000 vitën kam në akiret dhe thotë me Ameri sallallahu alisillem atër e hapën dirt e qëjelit që të zbresin miliona me lek nga qëjeli radhitën safe safe presin që allahu asë zhe o gjel të prezenton dhe të fillon logaria dili mbi kokat e njerëzve Pangrond dhe papi 50000 vit. Pas 50000 vite, njerëz i thonë, "Shiqoni një njerëz që ka mundësi të ndërmjetson për ne te Allahu Azza wa Jell." Shkojnë te Ademi Alayhis salam te baba e njerëzimit e ankohen dhe ja paraqesin kërkesën dhe i thonë ja Adam Ti Allahu Azza wa Jall të krijoj me duart e Tij. Ti Allahu Azza wa Jall tabonë prej ditën e parë banor të xhennetit. Ti Allahu Azza wa Jall për ti e urroi melekët çka të bajnë sejdë. Anuk shef se shonaka jetë. Anuk na shef hallin ton. Pra ndërmjësot e Allah Që të fillon logaria Ademi a.s. Ta i përgjigje dhe i thot Nefsi, nefsi Më leni mu me vetën tijime Inna Rabbi gëdibel jau me gëdaben Lem jëgdab këblehu mithleh O len jëgdab ba'dehu mithleh Allahu ash i dhru sotë Kur nuk është idhru su kërsat Dhe kur nuk ka për të u idhru su kërsat On e isha Banori që në neqët Banë një gabim Dhe gabimi im Ishte shkak që më ndzori nga që në neqë Allah On e baba njërzimit Nuk e di me mu që ka ka mu ban Atëherë I drejton Ademi a.s. të Nuhi Shkoni të Nuhi a.s. I par i dërguari nësi përfaqen e tokës Nësi që dim se Allah u ka që për nga mer Dhe ka qërë rusull të dërguar Për nga mer i par është Ademi a.s. I dërguar i par është Nuhi a.s qka do me thonë për nga merë dhe i dërguar, cili është dalimi mes për nga merët dhe të dërguar. Për nga merë është një njëri që është dërgu prej onës allaut dhe është ngarku me detirë që tifton njërzit të përmisojmë i badetin dhe moralin e tëre. Kë është për nga merë, ndërsa i dërguar, është aji cili i fton njo muslimat në the Prashir ku ka fillu Pre inkone nuhit Para nuhit nuk ka pas qafir Të gjith kanë qenë besimtar Dhe fmit a demit Që njoni e miti vlavin e vet Pra të dyt kanë qenë musliman Karejt gjenera të tërë të nuhit Kanë qenë musliman Kur është ndotë Besim i pasër është ndot në kone Nuhit Dhe Allah u dërgoj Nuhin a.s. Që ftafton popullin e ti në Islam Dhe i ftoj në 150 vit Masë në 150 viteve E njofton Allah u asë dhe o gjellë dhe i thot Ja Nuh Nuk beson me ti dhe të mato që i kanë besu Sa i pa të mbesu Nuhit a.s tregohet në një transmetim se mrena 950 vite dhe madhve të musliman. 950 vite davet vetëm dhe madhve të musliman. Në një transmetim thuat se vetëm 80 vetë e diçka vet janë bë mosliman. Pra para mendon e vëllëzar 950 vite davet natën dhe ditën vetëm 80 vjet musliman. Dhe Allah u e njoftoj Nuhin a.s. Dhe i thaja Nuh Pra nuk beson as një njeri Vetëm ai që ka besu Atële Nuhin a.s. e ban një dua Që Allah u as dhe o gjell Të shkatron dhe ti dënon Të gjith ato që s'kan besu Dhe Nuhin a.s. Ndite në gjikimit I përgjit gjith njerëzve dhe thot nefsi Në fësi maleni me vetën time Nga se Allah ima është i dhru sot Kur nuk është i dhru si kur sot Allah nuk është i dhru dhe nuk i dhru Sin ditën e gjikimit As atër kër e ka fundos popullin e nuhit As kër e ka shkatru popullin e adit dhe themudit As kër e ka fundos firavnin Nuk është hidhru Allahu si që hidhruat në ditën e gjikimit Para ta më len i thotë me vetën time Nga se un e kam bo një lutje Dhe për shkak lutjes time Allahu i ka fundos o metët O metin tim para ta Nuk e di shka bo dhe me mu Po shkonit e mikë i Allahut Ibrahimi a.s. Shkojnë të Ibrahimi a.s. Dhe i thojnë o miku e lo, o i dashur e lo, në dërmjetso për neve Në dërmjetso për neve, a nuk e sheh, se qka nga ka gjithë dhe në qëfarhali jemi Ibrahimi a.s. i përgjigjë dhe i thojtë, nefsi, nefsi, nefsi Ma leni me vetën time Nga se unë jetën time ka më rejnë triher dhe nuk e di që ka bëhat me mund Pra Ibrahimi a.s. Pas ka rejt për Allah Thapenja meri Allahut në këta di Thavallaj Nuk kanë qenë në rejna të ndaluara Po kanë qenë në rejna të lejuara Pra ka rejt për Allahun Azze o gjel Me gjitha ta Ibrahimi a.s. Frigët se Ka mundësi më shkatru Për çka kësire tri gabimeve Ndërsa njoni nga ne Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n jeton jetën ati me rejna i ka rejtë musliman dhe Allah Azze o gjell e ka boj aji që ta rejnë vetën e vetë pretendon dhe mendon se ka me hinë gjënënetin e Allah ndërse faktikisht e Allah Azze o gjell ash i dëbuar dhe i përzon prej rahmetit Allah ndërgjojmë shpesherë Musliman të qire tojnë si musim Na në gjennet kushka me hi Pra Allah i dashër musliman Ja pra Ibrahimi a.s. Tra rejna i ka bo për Allah e para për atyndve Kur ishte i ri Baba i ti Ishte ndërton të idhuj Maron të idhuj qa u adhuronin Posë Allah u tazë o gjel Dheftuan ditën e festës e thërën dhe Ibrahimin a.s. që të prezenton, mesin e idhujve, Ibrahimi a.s. tha, inni se kim, jam i smut, smut të prezentoj. E dita preatinve, kori rënoj dhe i prish i Ibrahimi a.s. idhujt, ardhën e pytën dhe than, kush e ka bon ketë të lashe, kush asht a i cili ka thi idhujt, Ibrahimi a.s. thapit në të modhin ju galzon Atë që pe adhuronim Prej ati që ndim po karkonim Prej ati që furnizim Ju po lipnje Pyt në ata ju të regon E treta nga ato Ashkur Ibrahimi a.s. Vetëm aj dhe bashkësortja e ti Sara Ishin musliman Prej Irakut Apo prej Palestine Kaluan në Egypt Egyptin atë ko ishte një mbret zulumqar Dhe i afruan lajmet Dhe than ka anë një gru e bukor në Egypt E kishin për qalim për sara Er mbreti zulumqar Dhe e pit Ibrahimin a.s. dhe i tha kushan kjo Tha kjo është mothra ime E pat për qalim Ibrahimi mothra në islam E pas taj ndodhen ndodhit Si qka në na adithën të vërtetah Ku Allahu Azza wa Jall e shpatoi Sarah prej mbretit zullomtar, pasi Sarah i tha Allahu Azza wa Jall: "Do Zoti më, në senderin tim e kam rrit parti deri sot. Tha sot më shpatoi prej këtij mbretit zullomtar." Allahu jagotiti, atë duart e këmbët e paralizoi Allahu Azza wa Jall mbretin 3 herë. E pastoj mbreti tha Ma keni pru një shejtone Es ma keni pru një gro Dhe jadhoroj haqerin Dhorat Ibrahimi të lejtë selam Pasta Ibrahimi të lejtë selam E martoj haqerin Merënci këta ishin të rejna Që u fritë të këte Ibrahimi të lejtë selam Tha shkonit e Musaj të lejtë selam Ardhën të Musaj të lejtë selam Dhe i thanja Musa Ti Allahu Azza wa Gjell Ka fol direkt Padrë Mjecuos Pra Allahu Azza wa Gjell I ka fol Musa i të lejë selam Direkt Kullipën dhe kokat e ben Israelve që të folin me Allahun direkt Dhe Allahu i boni të vdekur E pastaj i rinjali Tha Musa i të lejë I than Musa i të lejë selam Ja Musa Ti e robë i Allahu që Allahu të ka tholë direkt Dhe ti Allahu as dhe o gjellë të ka zgjirë Në dërmjetëso për neve të Allahu Përgjegjet Musaj a.s. dhe thot Nefsi, nefsi, maleni me halin tim Qarhali keja Musa A nuk o tortorove dhe o sprovove Sa që nuk o sprovu as një për nga mërë sa tyh Me gjitha ta Musaj a.s. tha Unë e kam bitë një njëri pa hakë pa drejtësi Tha nuk e di se Allahu azze o gjell A do të ma thalë apo jo Edhe pse Musaj a.s. Ishte a i cili Nuk e mbiti që lëmisht Po do ashti ti doje A i ra i vdekur Dhe ndodhia i Musajt Asht e cekur në dhe kurant Dha shkoni të Isaj a.s. Erdhen të Isaj a.s. Dhe i thanja Isah Ti e aj që Allah të ka kriju pa baba Ti që Allah azogjel të ka mundsu me folë pre njep Ndërmje co për neve për te Allah azogjel Në një transmitim thuat Se Isaj a.s. thot lemni me vetën time Dhe nuk përmen gjuna që ka bërë Në një transmitim thot, se Isaj a.s. thot, lemni mu me halët e mija. Qëfar probleme ja isa ke, tha mu më kanë adhuru, mu më kanë adhuru, më kanë bo, birë të lajët. Para tha, nuk e di dhe me mu që ka bo. Pra Isaj a.s. nuk është ajë që li ka unu njërëzit, kërjesat dhe umetin e ti, që të abojnë birë të allaut me gjitha ta populli ti e boni i boni allaut asë o gjelë shirkë i boni allaut ortak e njëtën allaut biftan dhe isajnë e banën birë të allaut tha maleni muh të mire me vetën time po shkoni të vule për nga mërëve një tras me tim thuat Se i tha, i tha, jale i salam Tha nëse një enë apo një vend Tha blokot A ka mundësi me diçka kam rejna pa e hek blomën A ka mundësi me abderën pa e hek blomën Tha nuk kanë mundësi pa e hek blomën Tha blomëba e umetit është Muhamedi Sallallahu alai sallam Vula për nga mërve Shkonit e vula për nga mërve Vinë të penjameri sallallahu alai sallam Dhe i thonë nja Muhammed Në dërmjetëso për ne Penjameri allaut Thotë une jam për ju Une jam Ajqe luqen time E kam mërujt për ju Shkonte kursi allaut Penjameri sallallahu alai sallam Nën në hiën në e arshit allaut I ban allaut se i gjde Dhe thotë penjameri sallallallahu alai sallam bin sejdë dhe madhroj Allah dhe lavdroj Allah me lavdrata dhe madhrime që Allahu më inspiron çka kur kulkush Allahu këto lavdrata dhe këto madhrime Allahu nuk e ka bën. Atëher Allahu Azza wa Jall i thot ja Muhammad erfa rahsak. Ngritë kokën, pit kërka, li Se do të përgjigjen Qka do të lipe për nga meri sallallahu alesallam Për nga meri dhimshem Por u metin e ti do të lipe Për janës allosh Që allahu ta mëshiron U metin e ti dhe të fillon dëgaria Atër i thot për nga meri allahu U metin U metin U metin im O zoti madh U metin im O zoti madh, e janis me qajt përgameri sallallari sallem, për umetin e ti, i përgjigjet Allahu azze o gjellë dhe i thot, Ja, Muhammed, mos qajt se do të përgjigjem dhe të bojmë të i kënaqër të jishe, dhe do të qëtë i kënaqër umeti im, tash unë do të vimë. Pa presin të venë Allahu Azawajel Dhe të fillon logaria Ke ashtë ndërmjecimi madhë Që i përshin Shefati dhe ndërmjecimi Për nga merit Allah Dhe jo musliman Dhe jo musliman E gjenjë strejimin E gjenjë kërkesen e tyre Të kush Të për nga merit Sallallahu alai sallam Ja fillon logaria Ke në ndërmjecimi madhë që e përfshin edhe jo muslimant në ditë në ndërmjecim apo në ndërmjecim e të qera të pejomerit sallallalli sallem do të jenë special për umetin e muhammedit sallallalli sallem do të hinë 70.000 njërëzë në gjënetin e allaut pa u logarit pa u bo hisa do të hinë gjënetin e allaut 17.000 njërës Për jammeri Allahut Jullut Allahut Ja Arab Që t'i ban Ma shumë se 17.000 Për jammerit Allahut jo përgjith Allah Asë o gjellë dhe tha Ja Muhammed Me gjdo 7.000 Me gjdo 7.000 Dhe 7.000 Pra do t'in gjënë qënë allaut Me miliona njërës Pa u logarit Jullut Allah të azhë o gjell Pe nga meri Allah Që alat shti Allah Gjennetin e ti pa u logarit Tha i tha Allah Azhë o gjell pe nga meri të Allah Ja Muhammed Do t'i shti dhe në gjennetin tim Nga umeti it dhe tre grushta Prej grushta vetmi Pra tre grushta të Allah Me rob të Allah Do t'hin gjëndecin e laot pa logarit Kja është në përmes dërmjecimit për nga merit e laot Do t'hin gjëndecin e laot E disa ato që i kanë hinë gjëndecin e laot Që i kanë meritu për në dërmjecim Do të në dërmjecon për nga merit e laot dhe për to Shfar të mire do të shofin ato prej në dërmjecimit për nga merit e laot Ta do t'i lartëson lartë në dërmjecimit për nga merit e laot pra do t'i lartëson në gjennetin e Allahot malar, dhe ndonë ndërmjetëson pe nga meri sallallahu alai sallem, pa ato që e kanë meritu zjarin, ndonë të ndërhin pe nga meri Allahot, ndonë të ndërmjetëson për ta dhe do t'i hinë gjennetin e Allahot, deri sa pe nga meri Allahot, do t'in zjere prej gjenemit, o metin e ti që janë shkëromun që janë gjek për posë shenjat e sejtës shenjat e sejtës Allahu i ka bon haram gjenemi që ti gjek dhe i thot për jammeri të laut shkon gjenem dhe krejt ato që i njef që janë prej umetit tanë meri tha për jammeri të laut Dhe njofë me shenjët e avdesit Me shenjët e sejtës Nga së lau Shenjët e sejtës Ja ka bon haram gjenemit Mi gjeg Dhe këtërve i thovat Gjenem lit I nxerë për nga merë Allah I bjenë të një kranë Të një pos Ki pos qot Pusi jetës Lanë pastronë me ta Dhe pjesët qera që janë gjek i rikëthejë Dhe hinë gjennetin Allah E pastaj Allah u ja hekë dhe emnin Biftonin që i kanë thonë gjennemlit Kërkojnë për Allah Thotë se banor të gjennetit Po në thonë një ardhën gjennemlit O zotë i madhë Na i hekë këtë emën Allah u azë o gjelë ja hekë dhe këtë emën Pra për nga meri sallallalli sallem Për këtë arsi e tha Allah umboni me zjejë, tha o Muhammed, a ke dëshirë që gjisa e umetit tanë të hiën gjennet, apo gjisa e banorve të gjennetit të jenë nga umetit jotë, apo ke dëshirë që të jepë shefahotin, ndërmjecimin, tha e zgjohë dhe të marrë shefahotin, ndërmjecimin, tha dhe shpresoj që të me ndërmjecimë, Kja tej ka loj gjisës Se banorëve gjennetit E në fund të jetës Se penja merit Allah Allah i dha mishët e penja merit Allah Këtë mishët e na i dha dhe nevë Që tha Allah azze o gjell O Muhammed Banorët e gjennetit Janë njëqin E nizet Safe Banorët e gjennetit janë një qënë e njëzet rada të dhejt prejtire janë nga ometi eqë pra pe nga meri sallallalli me onë të shëfatit e rriti që ta rrit numrin e banorve të gjënetit nga ometi ti thot pe nga meri sallallalli sallallalli në jemi ometi fundit në jemi ometi shtavet me ra Ne jemi që dëshmojnë për 69 omejt e paranesh. Allahu Azho Aqel, thotë në Korani Kerim, kemi mi pëjtë të gjithë, dhe kemi mi pëjtë për nga mërë të Allahu. Qa ka mi pëjtë Allahu, për nga mërë të Allahu, tha e qesë mi nuhi dhe i thoi mja nuhi, a ke që mesajin e Allahu, emanetin e Allahu, a ke përcelë. Thot pojë a rabë e kam përcel emanetin tanë mrena 950 vite, nautën dhe ditën, haptas, publikish dhe shëhtas. Atare Allahu Azogjel e pitë popullin e nuhit, dhe i thot, o popullin nuhit, a ju ka arë për nga mërë? Thot jo nuk në ka arë për nga mërë. Allahu Azogjel thot ja nuh, a ke që dëshmon për ti nuk, Dhe kush? A ka dikush të dëshmon për ti? Se vërtet e ke përcjell mesazhin e Allahut? Thot po, ja rat. Kush janë ato që dëshmojnë për ti? Janu, tash ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E bin ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. O ummeti Muhamedit. Noher al salam. A e kaftu popullin e vetë, a e ka thirë në fe, Nuhi a.s. popullin e vetë dëshmon u meti Muhammedit sallallaj sem. Thot poja Arab e ka thirë ditën dhe notën publikisht dhe fshehtas. A tëre i thotë Allah o zogjel, nga e ditët ju se nuhi e kaftu popullin e vetë, Tanaka ard Muhammed Ali Salam dhe na ka tregu për kët. Pa ta nfat Allahu Azza wa Jall, kuntum khayra ummah. Ju jo keni qen populli më i zgjedhur. Kuntum khayra ummatn ukhrijat linas. Ju jo jeni populli më i zgjedhur, ummeti më i zgjedhur që do dë të dëshmoin për kët pejgamber, që kanë parandesh se e kanë bartë mesazhin. Fotbe yamel Allah. Ne jë të ne jë kemit. Ne jë ummeti fundit. E parë ummet që do të hyen xhennetin Allah. Fot Allahu sallallahu. Kosh ummeti Muhamedit. Del ummeti Muhamedit radhitat do të bojron. Ordronin. Hyne pas Muhamedit xhennetin Allah. Del ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ometët qëra të radhitur a shiqojnë Pashparitin njoni me qetrin dhe thojnë Apishifni këta Këta janë konë të ubo kërejt për nga mërë Vlera e ometit Muhammedit sallallalli sallem Ashtuaj se Afrot me vlera në për nga mërë dhe Dëshmojnë ometët që kanë qenë paranesh Dhe thojnë apishifni Gjemotin e Muhammedit sallallalli sallem janë konë të ubo krejt për nga merë a nuk a thonë për nga merë sallallahu alai sallam me pas pas për nga merë mësmeje kish qenë Omer ibn Khattabi radiallahu an pra shokte për nga merët Allah e kanë lujtë rolin dhe e kanë pas pozitën e lartë dhe e kanë të Allah a nuk ka ma mirë se luftën e bedrët Për nga meri Allah të konsultantë të sahabat Dhe i thante që ka me ndonim A të dalmi? A mos të dalmi? A të luftojmë? A mos të luftojmë? Unë ngritën më haqirët Tha e cëte përpohër aja Rasul Allah Për nga meri Allah të konsultantë të Allah Që ka dënë të për nga meri Allah? A dini që ka dënë të për nga meri Allah? Për nga meri Allah Dëshiron të të dinte Me ndimin e nësarve Që ka përthojnë valë nës në janë në konokin, në shpijen e nësërve, al, në cërve, vë alë, ndoshta po i dëmtoj me në sarat, o qo sa Adibni muadhi, për të cilën 70. mi me lek prezentuan gjenozë, për të cilën o dridh arqe e loë, për i gazimit se shpirti sa Adibni muadhi gjitët lartë në që elë, sa Adibni muadhi, Ishte njoni që tha për një mele Alloh, jazat Ke gjiku Me vendim Ke ardh me vendim Me gjikim të ati që ashtë Lartë në bishë të që el Me vendimin Alloh të zogjel Thadim një oadhim Ngritë dhe thot Jara sur Allah Si që duket Pe e kërkon me ndimin ton të në sarve Thapo Thapo për një mele Alloh Tha, ya Rasulullah, haqtë të para se në janë amëti. Tha, vallahi, ya Rasulullah, ti me hindeti namëti indeti. Tha, nuk jemi ne, si që kanë qenë bënë Israëllët, që i thënë Musait, idhëbë entë vërëbëke fe qatila, inna ha una qaidon. Na nuk jena si që më, që i thënë, për nga meritë Allah, që i thënë Musait, Shkoti me, lu, me Zotin tanë lufto Në që tu porrim Tha shkoti Dhe ne me ti Do të luftojmë me ti en E në luftën e hudit Tha Saad ibn i Muadhi Qe u përhapëse Për nga meri Allah të ka vdek Tha ngrituni Vdisni që të qdic Dhe Muhammedi sallallahu alisallam Qfar vlejnë e ka jeta Pas vdekes për nga meri të Allahot Për atë ditën e gjikimit, krejtu metët ja bojnë me gjithë dhe thojnë, ke është o meti ma izgjedor, o meti kujtë, o meti Muhammedit, sallallahu aleyhu a sëllem, dhe thojshin me zveti, se për pak, këta njerëz janë konë, të obo për nga merë. Pra për shëvë laj dashur, sa allahu azzë o gjellë në kanë ngritë, dhe sa allahu azzë o gjellë, ka u tregu bëjarë ndaj neve dhe sa Allah azot që nga ka dolu nga gjithë ometet që qe kanë qenë para nesh ndërse ne tapisin vetën ton qka këra pregatit para ditën kor do të dalmi para Allah kor njerëzit na i bojmë me gisht kor Allah do të në thoret dhe thot o filan i biri filani dilë Do të kalon safat, safat e melekve, safat e jinve, safat e njerëzve, ta prezanton para Allahut. Çdo njeri do të prezanton para Allahut. Dhe Allahu Azza wa Jell do ta pit për të voglën dhe të madhën. Shiqon gjaftas në kse vetëm zjarr, apo nuk shën vetëm veprën që e ka bën. Shiqon mëjtës Nuk është vetëm që ka ka punu Shqyqon për ati Nuk është vetëm zjarin Tletë me Allahun azzë o gjell pa për këthyrës Dhe Allahu azzë o gjell Do të apit për dësen Tapeja mërë Allah Do të i thotë Allahu o filan A nuk jam aj un Që ta freskoha pikën e ujtë do të pyshe dhe për pikët e ujt që i ka pi do të pyshe dhe për shnetin që Allahu ja ka dhonë do të pyshe Allahu azze o gjell dhe do të pyshe dhe për gjdo sen a nuk për ndëgjoni për vlezi tonë Somali që për vdesin për pika ujt ndërsa ne nuk pranojmë që një pjesë të ditës të agjerojmë dhe t'indalë mi pikat e ujit, që t'ja kujtojmë vetës tonë, një nimet dhe begati që Allahu azze o gjellë, në iftarë, po në i freskonë, gjoksat, shpirtat, barkat tonë, pra Allahu dhët në pitë për gjësenë, dhët në pitë dhe për pikat e ujit që i kena py, dhët në pitë Allahu azze o gjellë, dhe për kafshata që i kena ngronë, Do të në pitë Allah për ka i kajke në fitu dhe si kemi hargjo Do të në pitë Allah azze o gjellë për gjtësën dhe për shnetin që Allah ne ka dhuru Pra Allah azze o gjellë do të në pitë në ditën e gjikimit gjtësën Ishtë për nga meri Allah një ditë dulë për i shtëpis i uritur Takoj Abu Bakrin dhe takoj Omerin E pitë për një omeri Allahu dhe i thotja Aba Bekar Qëka të nëzori në këtë kohë në vapës prej shtëpis A e dini vlezër Qëka e nëzori Abu Bekrin Dhe qëka e nëzori Omerin Në këtë pjesë të vapës dhe medine Temperatura 16 gradë celsius A të dalin prej shtëpive të tyre Kush ashtë që i boni që të nëzeri prej shtëpis E nëzori Ebu Bekrin dhe e nëzori Omerin Tha Ebu Bekr si diko Ja Rasul Allah Urija tham nëzori për shtepis Skam qka me ngron dhe me pi në shtepi Ajo nëzori dhe dola Ndështë Allah azze o gjel ma dërgon riskon Po qkat nëzore ty ja Rasul Allah Në pjeget pjesë të vapës dhe pe një mërë i lotë, më ndzori dhe mu, ajo që ju ndzori juve, ja Ba Bekër dhe o meri, pra Ba Bekër dhe o meri, dhe pe një mërë i lotë, ishin të uritur, dhe dolem prej shtëpive të tjere. Ka të jam sin dhe kur të shkoj, jam sin të shtëpia, e një ensariut, i njojë tër, talë hatëb të në ubejtila. Trokite në derë, Dull bashkëshortja gruja o talhas Tha urnën i bujrën Tha kogjin dhe talha Tha talha ka dal Prej shtëpis të krije një pun të ashkëthejë Tha bujrën Hini mrejna I dhan selam Dhe hini mrejna ja pra Talha të bne obejdila ja mrejni I afruan një pjatë me hurma Dhe i pruan Oj të freskt Ja ujë që gjindët në frigorifer Ujë freskët në medine A ditë që dhe ujë ishte Ujë cili ka qenë nërhi Kishte ujë freskët dhe medin Ja thruan dhe e murë thikën Talha të bënë obejdilla Ja Talha, ka jam sinë që ka do me bo Ta ja Rasul Allah Talha nuk ka pas njëtën e vet Misafirë matë ndërë shumë zëzor Pra e ka misafirë kënë Për nga merinë Allah Ndibësinë e për nga meritë Allah Ebo Bekër Siddiqon Dhe Amer ibn Khattabin Me të cilën O krenu islami Kër Amer ibn Khattab i hinin islam Amer i hinin islam Krenu dini Allah të zëgjel Gritë dini Allah të zëgjel me kënë Me omerim një këtabin Nga se omeri thonë të vetës Ja omer A trim gja i let E fri gacak një slëm Kërëgoj e vë trim një Si që të regoj shënë gja i let Omerim një këtabin e pra në një slëmin Dhe i piqo këtë ti dhe thot Tile a shpioni ma i madhën meke Tile a shpioni Që se një madhën fjall Tha unë nuk jam shpion A ma fjallë se një madhën Tha të tëli ashtë ajtë tëli së një manë fjallë Tha në filonim Shkoj omer më një këtabin der Dull për jashtë të dhe i tha Shka këndohë Tha omeri ka kalun e islam Omeri Ashtë bohë musliman Mi po omeri se këneu është kjo Omeri thë në është e povër në Oshmi kalzon në krejtë Dull omeri Në qabë dhe tha Omeri prej sot A bohë musliman ku shko dëshirë që gjalli ati që jeshe jetim ku shko dëshirë që gruja ati që jeshe vej që o me e riko a pujrën talha të bëni obejdilla tha s'komi sa firma të mëndërshëm sot se talha tha për jomere Allah mu atë që i melek mu atë që i melek shkoj talha e theri një cap apo një dhi e pjeku ja afroj për jomere të Allah o ngopën E pas taj për jom e një laut, e ledzoj kaptinën të këthur Dhe tha, thumë me letus e lunë në jom e idhina një naim Dhe pas taj nditën e gjikimit, keni mupit për ketë mirë Që jeni ju të përjetu Pra dulëm për i shtëpis të uritur Allahu na qaj furnizimin, na i ngopi barkët Na i shujti eqen, na largohi urin pra vlevë dhe të ndërshëm A nuk është Allah që kejtë këtë të mire në e ka dhonë? Valë, na që kena prega ditë, për ditën kërë dalëmi para Allah, dhe Allah, njën nga njën kamë nga pyrë. Dhe si më Allah në zdojë gjë, që Allah në banë prej atinve, që meritojmë dërmjecimin dhe shëfatin e për nga meritë Allah. Të jemi umet i parë, që e këshkel kama jonë, pas për nga meritë Allah, në gjëndeshin e Allah. Të jemi umet i zjedhurë, Dëshmitarë për kejtë umetet Që nga në kanë qenë paranesh E ne me mreho në allot Do jetojmë dhe në derësët arshmë Disa qaste me falje të cilët Nga i ka premtu allot Dhe nga ka paralemru për nga mere allot Kus i ban ato vepra Pastrot për i mëkatëve Si kur gjethët që bin Në vjesht për i degëve Lusim allot Të dalmi për allot Faqe barë të dalmi për allot Të pastruar nga mëkatët Dhe lusim Allahun azzawajll, që për këta çastë e që i kërinda, lusim Allahun që e Allah, që është për blejë me të mirët e ti në këtë dunja, dhe në botën akiretit, wa a kullu qabli hadha, wa staghfirullah ali wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alemin, wa subhanaka Allahumma vë bihamdik, ashhaduan la ilaha illa and, estaghfiruka wa tubu ilik.